Sådan, <laughs> så er vi kræftet med i gang. Vi optager det, der optager os. Ej, det er for dumt, men det er vej derhen. Det skal gå ja. hurtigere. Det, det, det... Hvad er der sket til den sidste? Hvad er til den sidste? Sing. Nu er vi også randet lidt, hva'? Nej. Vi taler om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke så ved? ansigt? Det er bare sådan, jeg siger. Det er lidt for sygt, det her. Hold nu, okay. Jeg hedder lige Ellers. Du hedder Martin Nørgaard. What's up, what up? Så er vi tilbage igen, og vi det er nærmest ingen tid siden vi sidste optaget. Nej, det er forsyldt. Det er været 30 dage? 60 ah. dage, eller siden? 30 dage, siden. alt er ved det gamle. Ja. Åh oh, nej, nu kommer jeg for sent til rap'en. Oh, okay, vi kan stadig nå det. Jeg skulle lige til at sige at alt er ved det gamle, fordi du vil rap nu. Ja, okay. Rap, craps, traps, trap, Frap, frap, frappity, every frap, frap. frappity, de folk. No the crap. Craps, rap. Sweep is so belapper, crappalops. Tops. Jeg hold holdt Yeah. Jeg har taget ferie fra mit værv som rapper Og <laughs> ja. du havde lige brug for at komme ud af game ja. mm. Det er. Nogle, gang, nogle, rap? nogle gange bliver det bare for hårdt at være gangster yeah. Og så har man ligesom brug for at tage lidt væk Og bare være og udforske sin playerside Ja <laughs> Og altså, jeg håber ikke min kæreste lytter med Men det har jeg også altså gjort ja. øhm, Velkommen tilbage til os to Det er fandme lang tid siden vi har optaget noget. Og dag. velkommen til jer lyttere Hvorfor gik der så lang tid den her gang? Var det fordi det gik sommerferie i den? Ja, men jeg tror, vi optog øh, det sidst... Det var fordi, øh, du var en... Det var, fordi, sidst lov, vi optog, det plejer. var i juni. Ja, hold os, kæft. Så skulle jeg på Roskilde, og jeg skulle, øh, jeg skulle til et andet festival i og... Schweiz. Du har været en jeg. Det har jeg. Og, og, og, du... så, og så var der jo også det med, at vi, vi har jo mødtes, faktisk, ja, nærmest ja. oftere, end vi plejer. Men, ja. men vi har bare arbejdet på noget andet. Det, fordi, det var det, vi fortalte om, før vi gik på ferie, at ja. vi skal lave noget... Det, skal vi. det går vi at bruge lidt tid på. <laughs> Sidst, sidst vi mødtes Der var vi næsten sikre på At vi havde fat i navnet Var vi det? Ja, var vi ikke det men vi har Nå, Hvad ikke. kaldte vi det der? Radio Røvhul Nå, no, no, jeg troede sidst vi optog nej, vi ja, ja. Ja, ja, vi rimelig Jeg ved ikke hvorfor vi kan godt lide navnet Radio Røvhul Og jeg tror også, at jeg er rimelig sikker på At det kommer ikke til at ske nej. Fordi, Men det er bare sjovt at sige Radio Røvhul, der er en ja. stort på vej Ja, ja. Det er for dumt, undskyld øhm, uh, Så det er lidt af det vi har lavet siden sidst Du har været på festival og jeg, har, jeg har prøvet at holde fri Men det er dårligt til og Så jeg har jeg haft dårlig samvittighed over at ikke arbejde nok Så har jeg begyndt at arbejde Så har jeg har haft det skidt med det ja. Men øh, du har haft det godt Ja, sådan gennemgående ja, ja. Det vil ja. Altså. jeg har også, Der er faktisk én ting jeg har haft god Jeg har begyndt at svømme No? I det der havnebad på Islands Brygge. Ja, det fortalte du godt om. Hvor man hopper i, og så er der 19 grader varmt, og så, øh, så forsvinder ens pik op i lysken. Og så, øh, og så svømmer man lidt rundt, og så en tre dage efter, eller sådan noget, der kan man tisse igen. Så popper den ud igen. Ja, så kommer den lige pludselig. Ja, det gør faktisk lidt ondt. Mm. Fordi der kommer sådan et overtryk ind i kroppen, og så, så ruller jeg den ud af kroppen igen. Derfor sådan gør det også, når jeg løber. Så forsvinder den også. Ja, men det er bare aggression. Den, ja. den bliver bare rasende hårdt. Du prøver at løbe, og den slasker fra side til side. Jeg sagde, vi skulle blive hjemme i stolen. Hvad er det, du ikke forstår? Hvad er det, du ikke forstår, mand? Jeg skulle spille pæk. mand. Undskyld, undskyld. undskyld, undskyld. Ja, så er vi da også i gang med. Tre, gang min tre minutter, Hold og så har vi rundet kæft. skridt højt. Tre minutter, og så har jeg snakket klamt. Det er jeg ked af. <coughs> øhm. Men hvad, hvad er der sket den sidst? Hvad er der sket? altså? Jamen altså, jeg har været på Roskilde Festival, som sagt. Jeg er kommet i bedre form. Ja, det er det stik modsatte af, hvad jeg er kommet. Ja, præcis. Du har ligesom prøvet at ødelægge din krop, og jeg har prøvet at bygge min krop lidt op. Jeg har sådan røget ekseptialt mange smager på det sidste, synes jeg. Ja. Det er fordi, jeg har ikke så mange penge, så jeg begyndte at rulle til, og sidst jeg gjorde det, så røg man mindre. I stedet for at skære ned. Ja, jamen det er fordi man automatisk næsten skærer ned, når man kører rulletobak Fordi du kan, okay. ikke sådan, du kan ikke hele tiden Nej. bare tage en smøg op, det kræver lidt arbejde Cigaretten er også mindre Men, men jeg har ikke lavet så meget, så Nej. når jeg så bare alligevel sidder ned, så du kan har, jeg jo rulle smøg så god, Du har god tid til at rulle smøg <laughs> konstant Ja, det er lidt et problem, det, men det er ikke så faktisk, dyrt At det er begyndt at følge mere i din hverdag, at du ruger cigaretter Jamen det er faktisk blevet en del af min identitet nu Okay, okay, altså Nå, men det er super fedt. Det er super fedt. Jeg, øhm, jeg har købt en bil, det ved du også Ja, det kan vi da godt lide En lille dum Nissan jeg kom jeg ud til dig i sidste uge. Det var en, en torsdag, tror jeg. Ja. Det var godt vejr. Ja, det var faktisk du, Og du var der. glad, du var i Hopla? Ja. Nej, jeg var jo rasende. Jamen, du var faktisk lidt i, i syv selv. Jeg var rasende på, på, på grund af noget med min lejlighed og min ejendomsmaler, som han luder ud over alle grænser. Det er noget med, at du har fået lovet, at de vinduer, der sidder i din lejlighed, de skulle skiftes, dengang jeg du købte en, din jeg lejlighed? Jeg købte en lejlighed med nogle rigtig grimme vinduer, og så sagde de, at de ville renovere facaderne i bygningen, og så... Og det er de. Øhm, og så sagde ejendomsmælderen til mig, at øh, jeg skulle ikke tænke på, at vinduerne var grimme, fordi de ville alle sammen blive skiftet. Ja. Hvilket var en af til, at jeg sagde ja til lejligheden. Fordi de er oprigtigt talt i sådan en stand, hvor man tænker, men, hvad gør vi til vinter? Mm. Det var et reelt problem her gennem vinteren, at de er så utætte og så dårlige. Ja. Og når det regner, så kan der kølle vand ind igennem dem, fordi de er så rådne at de suger. Og det er en fin bygning. Ja, ja, ja. vinduerne trænger bare til at blive renoveret. Ja. Øh, og da jeg så flyttet ind i lejligheden og havde betalt øh, den fulde pris, var der ikke blevet gjort noget ved dem. Så lige nu, der går jeg bare og kæmper med, at jeg i det mindste får dem malet. Ja, og, og de der er en maler, der har været ude og ligesom maler oven på det, der var ødelagt. Og ja, sagt, fordi han havde... Men, når det var, og det var ikke hans skyld, han var faktisk rigtig sød. Det var bare fordi, at male, male, maleren, ham der havde solgt mig ja. var så stor en idiot, at han troede, at han for en gang skyld kunne snige sig udenom, og så øh, gør det halvt. Eller ligesom han plejer at snit ud, fordi det lugter lidt af, at han er vant til, at han bare, hvis han trækker den længe nok, han så siger stopper noget. folk med brokser. Præcis. Hvis han bare er inkompetent nok, så det sidste så giver man op. Men det gør jeg ikke, da jeg er mere Nej. typen, der bare tager ud på hans kontor og tager fat i ham og så råber min i ansigtet. Jeg brænder Insigt. din habit. Og jeg tog ud et på hans kontor og råbte min i ansigtet. Ja. <laughs> det var ikke i sidste uge, det var ugen før. Og det har heller ikke virket. Um, altså, du, talte du med stor bukster, eller råbte du decideret? Jeg råbte decideret ind i ansigtet. Jeg har aldrig prøvet noget mere uprofessionelt. Og jeg var nødt til at overveje, om han simpelthen var retarderet, fordi det kunne ikke passe, at han var så dårligt til sit job. Oh. Um, oh, Elias. Og så fik jeg en kontrakt med dig hvor der stod, at min vinduer skulle laves. Og den har han også brudt. Ja. Um, men men så vi, nu er det bevist, at han er retarderet. Det vi ville frem til, det var egentlig bare, at jeg øh, havde store problemer med at få de her vinduer lavet. Og jeg synes jo selv, at jeg er sød, fordi at jeg... Jeg, i stedet for at holde ham op på at få skiftet vinduerne, hvilket han lovede mig, han har løjet mig ind i ansigtet, ja. så siger jeg, oh, ved du hvad, det, det du er du et svin, men det kan vi ikke gøre noget ved, så lad os bare nøjes med at sige, de bliver slebet og malet, så de i det mindste ja. lige ser okay ud, men ja. på et senere tidspunkt skal giftes. Og det har jeg brugt over otte måneder på til at ske, og det er først nu, efter jeg for anden gang har klaget til hans chef, at hun har taget over, og nu kommer han maler på fredag, og inspicerer det, og så på et tidspunkt kommer han og maler det. Det ender med, at det næsten har taget et år ja. at få en mand til at acceptere, at han ikke kan sælge noget, som han ikke har. Ja, men det... han. har jo solgt en altså... lejlighed, han ikke havde. Han har solgt en lejlighed med nye vinduer, så har jeg fået en lejlighed med gamle <laughs> lortvinduer Jamen, det kan du nok forstå. Det kan han jo ikke regne ud Jamen, de Men det skal heller ikke kalde om det. Det er meget småligt at yeah, sælge Nej, det, synes jeg. Fordi jeg men synes... det var egentlig motivationen for at købe bilen. Nå ja, fordi, fordi at, så kunne du køre at, jeg havde haft lyst til en bil i rigtig lang tid, og så den dag, der var jeg simpelthen så rasende, og jeg tænkte, nu, jeg, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet. Ja. Og så købte jeg en bil. Ja. 600.000. <laughs> det er den største autokamera. Jeg har, jeg har, jeg har købt en, en, en vildt billig -bil kontant. så ja. det er bare sådan en lille en, man tøffer rundt i. Men det er også den bedste måde, altså nu, skal, nu er der jo ikke nogen af os, der er vildt rige, så det er Nej. nemt nok at sige, men det er jo den fedeste måde at købe en bil på, at man ligesom lægger pengene og siger, bare slaskmand. mand, nu er det min bil. Og, sådan din. og, og det skal er... jeg ikke tænke mere på de penge. Det eneste, jeg ville ønske, det var, at jeg havde haft flere penge at sige smask for. Det havde jeg ja. også, men så ville jeg føle, at jeg brugt for mange. Ja. Øhm, men det er dejligt at få en lille bil. Mm. Det er jeg simpelthen så glad for. Ja. Øhm... Jeg vil godt lige skynde mig og sige noget, jeg kom i tanke om. Ja. Som, det var fordi, da jeg var på Roskilde Festival, så øh, var jeg med nede og skulle lave øh, Fobby Farvandet ja. øh, podcast, fordi de optager hver år på Roskilde. Mm. Og så øh, i, i år... Øh, eller det har de prøvet med flere år, at så kommer der lige sådan nogle få fans forbi. I år hang de så bare lidt ud, før vi optog. men jeg tror mm. egentlig, det var meningen, at de skulle være med under optagelsen. Mm. Men der var en fyr, der kom hen, og det er grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, jeg var lidt fuld, så jeg tror måske, jeg var lidt upassende. Men der var en, en, en ung fyr, jeg nu kan ikke huske, hvad han hed. Han kom hen og sagde, er du meget til Og så sagde jeg, ja, det er. Og så sagde han, jeg lytter til et dysterskæg, og det er bare mega godt, og det er bare mega fedt, at de det. Og så fik jeg sagt tak på sådan lidt arrogant måde, tror jeg måske, og så da jeg, ja. jeg ville have fat i ham igen, så var han væk. Jeg ville have gået hen og sagt, tak skal du have, det var pænt der der og sådan noget, men så var han forsvundet. Og det vil jeg bare gerne lige sige, mm. hvis du sidder og lytter med nu, og du ved det er dig, så jeg vil jeg godt sige tak, fordi du var så sød Roskilde, og jeg var fuld. Det var du var så det. sød, Martin. Jamen, det vil jeg bare lige sige, så han ikke troede, at jeg var en arrogant, nej. Men det er du. Men det er, men han skal ikke tro for fans. Skole. Er du ikke? Nej. Overfor fans, der kan, du kan godt acceptere dem. Ja, ja. Altså, fans er måske selv, også en stor. Måske ja. fan er et stort ord at trække ned om. lytter. Ja. Skal vi ikke kalde ham det i stedet for? Ja, fyr der har hørt. Ja. To. Afsted øhm. Så det er lidt der er sket. Det er det der er sket med mig. Har du noget vildt du skal fortælle? Nej. Jeg har hørt en masse hip hop koncerter. Jamen det, Åh, det har vi, vi er jo til. Vi er jo til. Uh, Nå, jeg er vanguard også. siger du Nej, jeg siger vanguard. Det gør jeg også. Men alle jeg kender siger vanguard. Okay, men og... så kan du hilse dem for mig og sige, at uh, sådan må de godt sige det, så længe vi også må sige Vanguard. Tak, så siger vi Vanguard, for ja, det kan jeg bedst lide. Okay, godt. Men den festival var vi begge to til. Ja, og det var jo ret vildt, at man på en dag så Farrow Munch, og man så Coin, og man så Della Soul, og man så Wu-Tang Clan, og man så Doom. Jeg så lidt af Doom, ja. det så ikke så meget. Men det var ret intens det der med, at du bare en hel dag gik rundt og så jernedøde koncerner. Det var for fedt. wu var sindssygt fedt. Men jeg, også fordi, at jeg var jo i, som sagt i Schweiz øh, til en hiphopfestival dernede ja. i 3-4 dage. Og der var wu også. Men der ødelagde de simpelthen lyden. Altså ikke Wu-Tang, men festivalen. No. For, jeg ved ikke, der var en lydmand, der åbenbart har okay. taget for mange stoffer eller sådan noget, så han er faldet i søvn no. med i pulten. Jeg ved ikke, hvad fanden forklaringen var, men vi var rasende. Det var, i hovedet, det var et af hovednavnene. Ja. Det var i forvejen en ret fin... Festival-navn, øh, ja. øh, eller hvad skal man sige, spillenavnsmæssigt, Men det er, bare, altså, det er for plat at for lyden op til så kan ja. man Så man kunne høre bassen, og så sådan noget mudret sample, og så kunne man høre Method Man lidt, no. lidt måske. Og så resten stod bare og sagde noget ind i en mikrofon, man ikke kunne høre. Det var så plat, mand. det er Men ellers var det sgu meget fedt. Øh, der var nogle meget fede koncerter. Der var Run DMC også, no, og nice. Tribe Called Quest, og no, Jurassic 5, Snoop Dogg. Shit Det var så griner med Snoop han, var, øh, han, han hedder jo Snoop Lejren nu og laver ja. reggae og sådan noget Siger han ja. <laughs> Og det var han også øh, annonceret som Og der stod uh, Snoop Lejren kommer forbi med sin nye uh, reggae Jeg er genfødt som et eller andet uh, Rastafiremann ja. show Og så kommer han bare ind og er Snoop Dogg, Som man kender ham fra ja, ja, de sidste 20 det. år Fuck Det var en Snoop Dogg koncert Var det nice? Det var med to Tre en helt pornografiske dansedamer, der var stor og vrede Og så midt i koncerten tænder han bare den største joint, jeg nogensinde har set. Det var seriøst cigarpapir ja. i underarms tykkelse, han bare fyrer op for. Ja. Tænder den og bare siger, theme music. <trykker> det, det var så dog fit at man slet ikke forstår Han slog mig ellers ikke som typen, der røg blondt Nej, <laughs> jeg troede, han, var han virker sådan en Nej, jeg troede bare, han røg joints. Jeg troede ikke, han var sådan en man. Er det ikke det, man kalder det, når det er sådan en cigaret Jeg tror, han suger i alt, hvad der er gennemtræk igennem. Det tror jeg også. Jeg tror ikke, du kan stoppe den, hvis man der får kommer ryg på noget som helst. Hvis der kommer til at se ud af den ene, eller anden. <laughs> så er det fuldstændig lige meget, om det er ja. udstødningsrør eller en gammel lames rollator. Ja, eller en pick han har fundet en i en vejside. Ja, bare der er pot i. Ja, Så er jeg faktisk lige glad. <laughs> Nå. Ja, men det har sgu nok, været en god sommer, Det har været en fin sommer. Jeg er altid bare lidt ked af det, når den stopper, fordi jeg synes, den er ja. gået for hurtigt. Jeg har ikke nytt den nok, jeg har ikke fået nok ud af den, osv. osv., osv. I år har vi faktisk været ret heldige, synes jeg. Ja. sådan værmæssigt. Jeg, jeg tænker kun personligt. Jeg tænker, altså ja, ja. væremæssigt har det været fans. Fa fans. Det har det været fans. Det har ja. været ikke Men, kan vi lige blive seriøse et øjeblik? Ja, fordi hvad er det, der også er sket her over sommeren, Elias? Man kan sige, øh, nogle steder i verden... Må jeg ikke have lov at sige noget først? Jo. Inden vi begynder på det her. Mm. Punkt 1. Du bliver nok irriteret på et tidspunkt. Punkt 2. Du kommer til at misforstå noget på et tidspunkt. Punkt 3. Det er meget vigtigt at forstå, at når vi siger det, vi siger lige om lidt, <laughs> så er vi ikke nødvendigvis sat ind i, hvor sagen er lige nu. Nej. Vi diskuterer bare problemet. Vi er to. Små alkoholiserede venner der mødes og snakker om ting Jeg er ikke små alkoholiseret. <laughs> det er jeg heller ikke Men det, vil sige med det, der, for det vi gerne vil snakke om det er det her svinekød i børnehaverne ja. Og det er fordi Jeg ved helt oprigtigt og det er fordi jeg ikke følger nok med Og det er fordi jeg er så pisse fucking ligeglad Men mm. jeg Og så derfor snakker vi om det øh, men, <laughs> Jeg ved ikke om det er blevet forbudt Eller om det er nogen steder Eller det er halv halv eller whatever Det her med ingen svinekød i børnehaverne mm. Jeg vil bare gerne snakke om Om det er en god eller en dårlig idé Ja, ja, jeg ved, jeg ved, skulle heller ikke. Jeg tror, det startede med, at børnehaverne sagde, nu har vi ligesom besluttet det her, og så var folk græsnet. Ja, fordi det, mere, det, de det hele udspringer jo af, at der er nogen, der helst ikke vil spise svinekød. Ja, øhm, men ikke fordi, at det er usundt, eller fordi de har en form for diabetes eller en kromosomfejl, eller de ikke kan nedbryde, hvor det det, er fordi, at de er, øh, er det ikke? Det er vel typisk set og nærmest kun muslimer, der sådan på definition fra, fra hvad med jøder, må de spise Men Det ved jeg ikke, men det tror jeg. Jeg ved ikke noget. Jeg tror umiddelbart, som jeg forstår det, er det kun muslimer, der har den her ting med, at grisen spiser man ikke. Jeg er en mega ignorant, ja. det ved jeg ikke noget om folk. Hovedsagen er egentlig bare, det jeg vel frem til, det er, at det forstår jeg nok ikke helt, det her med, at så er ved, Og det ved jeg, jeg. er så bange for at komme til at lyde som en for DF, men det der med, at jeg forstår, jeg forstår ikke, at det, man, man må tro på det, man har lyst til, og man må spise det, man har lyst til. Mm. Men det, jeg ikke forstår det, eller det, jeg måske ikke er så godt kan lide, mm. det er det der med, at deres religion siger, at vi må ikke spise svinkød. Ja. Så er det perfekt for mig, hvis de bare lader være med at spise svinket. Ja. Men jeg synes, ja, det er ikke sådan, at jeg bliver rasende. det er min ret, og sådan noget, og børn ja. skal kraftlede med at have svinlignet for det så lyder man som en for DF. Ja, det jeg mener er bare, at jeg synes, det er mærkeligt. Ja men så tager det helt væk. Ja. Hvorfor kan man ikke bare give dem, der ikke vil have det, noget andet? Ja, men jeg, fordi fordi jeg har det, det lidt det, sådan, jeg tror det er fordi... Jeg synes, det er et misforstået hensyn, Ja. Og det kan godt være, at det er bare mig, der går i alt for små sko Fordi det er ikke sådan, at jeg synes at nej, men det gør du ikke, Så må fordi... de bare spise nogle frikadeller ja, du, De fucking muslimer Du går jo heller ikke lige så meget op i det Som mange af de andre mennesker, der har været igennem mediemøllen det, de det er virkelig mere en undren over at ja, ja, ja. Men, men hvorfor, fjer, hvorfor overveje At fjerne det helt Ja, Fordi ja, altså, jeg, der, tror, det, det, jeg tror, at kodeordet her Er børnehaver Fordi ja, ja. man vil ikke gøre det på en voksne arbejdsplads Hvor nej. voksne mennesker, der ved, at det her vil jeg ikke spise Ej, nej, nej. De kan lade være med det det er jo, fordi det er fireårige børn, der ikke ved, at deres forældre har en eller anden... Ja. Og nu siger jeg det, at nu, ja. nu er det på muslimer den her gang, ja. men det kunne lige så godt være kristne eller jøder eller ja. andre religiøse mennesker. Deres forældre har en eller anden vrangforestilling om, hvordan verden hænger sammen og lever ja, det efter det nogle regler, som en eller anden ja. usynlig og mand er, har er, de, Og de må de gerne det må leve efter. De, det må de så gerne, men børnene ved det jo ikke. så børnene Nej. kan jo godt, Hvis børnehaven ikke opmærksom på det, så kan de godt komme til at se på steg for Mohammed, som ikke må spise det, og så ja. er fandenløs i laksegade. Yeah. Og derfor tror jeg måske det er nemmere for børnehaverne Bare at sige prøv at høre, Hvis der nærmest af halvdelen af jer Der ikke yeah. må spise svin Skal vi så ikke bare sige At vi ikke serverer svin Og der har jeg det lidt sådan Jeg kan, jeg kan godt Forstå et stort ord Jeg kan godt acceptere at Nej det kan jeg heller ikke Der er nogle mennesker Jeg er bevidst om at der er nogle mennesker Der, der gør det til et stort problem At deres børn lige pludselig ikke får svinekød Men det forstår ja. jeg ikke nej. Jeg forstår ikke Da jeg gik i børnehave. Der havde man en madkasse med, hvor der lå en lavpestegmad med agurk og noget polkchokolade, som var på en anden mad, ikke på den samme mad. Og så lå det at svede nede i en skoletask, og så spiste man den klokken 12 eller sådan noget. I dag er der nogen, der laver mad til børnene. Og så kan de da være fucking ligegyldigt. Prøv hvis dit barn dør, fordi det ikke får flæskesteg klokken 12 hver dag. Så har han ikke klaret lige alligevel. Nej, så lad os sige farvel til de stakkels barn. Fordi så er der simpelthen for mange ting her i verden, der gør, at han vil altså krepere senere i sin eksistens. Må jeg sige noget, som måske er lidt farligt. Ja. ja. Man ved jo aldrig, når man siger noget farligt. Men det er bare derfor, vi laver bare, den her podcast. Den bare det er farligt. Det, det, det er en af de ting, jeg kan lide. Bare det der med, at man siger, eller jeg har det sådan, nu ved jeg ikke, om jeg kommer til at sige noget frem. Det er fordi. Og lige en jeg har det sådan, det er fordi, jeg skal sige noget om muslim. Ja. Og, jeg, og, og, og det er nærmest grundessensen af problemet. Det er det der med, at jamen. Jeg kender, jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forstå, hvorfor det er sådan, at den religion, du tilhører, og det er jo også det der problem med, det er, at det er jo kun den dårlige klump af muslimer, der gør et problem ud af at være muslim. Men det er også kun den dårlige klump af danskere, der gør et problem i den anden. End... Det jeg bare synes er mærkeligt, det er, at du har jo selv valgt din religion. Det er mm. det, din familie tror på. Og ja. det er det, du tror på. Mm. Det bliver underligt i det øjeblik, vi skal tage hensyn til det. Ja, Fordi så betyder din religion mere end min mangel på religion, det, som jeg kalder virkelighed. Ja, jeg kan sagtens... Fordi det er ligesom at sidde oprigtigt og tal og det er ikke for at tale ned det her. Nej. Det er ligesom... Ja, selvfølgelig er der meget mere angjenitet i deres tro, i og med, at den har varet i lang tid, og der er en hel kultur det. Men det her med at sige, det der spiser jeg ikke, og så føje det. Det svarer til at sidde i et rum med... Vi to sidder i et rum, mm. og jeg har lavet mad til os. Og så pludselig siger du, hov, i øvrigt, jeg spiser ikke pasta. Nej. Og så spørger man, hvorfor spiser du ikke pasta? Nå, men det er fordi, at for 300 år siden skete der noget med whatever the fuck, man bruger i pasta, melet, eller durum, eller et eller andet. Djævlen rørt ved det, eller whatever the fuck ever, der var nogen, Han der pissede på det, og det ja. har ikke været rent siden. Nej. Du har en eller anden vrangforestilling om, at det der vil jeg ikke spise, for det er forkert, og det er beskidt, og det gør jeg ikke. Djævlen skider pasta. Det er fint nok, men så må du jo planlægge dit liv ud ja. fra det. Men jeg tror netop også, det er derfor, lige i den her øh, sag, ja. der er kodeordet børn. Altså fordi, ja. det er jo nogle børn, der de ved, altså de kan jo godt komme til at spise et flæskesvær. Jamen og problemet er, at der er vel også nogen, man kunne godt forestille sig, at nogle af børnene, der godt ved, at de ikke skal spise det. Ja. Og så lige pludselig sidder de i den situation i en børnehave at de skal sige, det der vil jeg ikke spise og stikke ud eller whatever, eller blive ja. sulten. og det har man sådan. ikke lyst til. Og det kan jeg sagtens forstå. Der er bare <hømmen> et eller andet mærkeligt for mig ja, men jeg vil det så der godt... med at tage hensyn til tage en den, religion. Jeg vil godt fordi... tage den anden hat på. Yeah og sige, øh, jeg kan sagtens følger. men der er jeg måske jeg også... også der er jeg, mås jeg, jeg kan jo også sagtens følge, fuck men det, det, det er bare nemmere. Jamen det er netop det, det er så, det er så dum en ting at ja. gå op i. Det er jo ikke fordi, at vi laver vores styreformer om i landet, eller no, no, vi, vi, vi fordi... konverterer til øh, islam som statsreligion. Vi har bare fordi... sagt, prøv at høre her, hvis det er så stort et problem med det der med, at hvis, hvis jeres børn kommer til at spise svinekød, ja. så går alle fuldstændig op i limningen. Skal vi så ikke bare sige, at der er ikke nogen af os, der har behov for at få svinekød men i børnehavene? Ikke. Så kan de få det, når de kommer hjem. Ja, men og, og det, altså, det også, hvis vi lige pludselig fandt ud af, at øh, det er faktisk ikke så godt at spise svinekød, før man er 12, på grund af et eller andet i kroppen, så er det jo bare ikke mere svinekød. Så vil folk jo størme, stå på halen for giver i mit barn frikadeller, er sindssygt. Det er fucking vanvittigt. Der man. står i BT, at man ikke må spise det, før man er trønt. <laughs> men i og med, at det er fordi, nogen har en vrangforestilling mm. om hvad der er rigtigt og forkert, så bliver jeg sådan lidt, når man, så må de jo tage en madpak med. Altså. Ja, men jeg synes bare også, fordi mange det, af dem, der hisser sig op over det her, det er sådan nogle DF-tosser. Ja, ja, ja, ja. Og det sjove ved dem er jo, at det, de ikke kan lide ved muslimer tit, det er, at de mener, at muslimer er meget fundamentalistiske, og at <laughs> ja. alting skal køres op til noget stort. Lidt ekstreme holdninger og sådan noget. <laughs> ja, ja, ja. Og så, og så er svinekød bare blevet... Altså, det er pludselig blevet sådan noget, de har en meget fundamentalistisk holdning ja. til. For 10 år siden, der var det da ikke... Altså, hvis du skulle beskrive, hvad der gjorde dig til dansker, så havde du da aldrig tænkt, på at nævne svinekød. Helt ærligt. Det. det er bare noget vi spiser, fordi det smager godt og vi, og vi altid har haft øh, mange svinebønder. Helt ærligt, ikke? Jeg tror jeg har spist svinekød tre gange i år. Ja, måske. Jeg spiser det aldrig. Nå, men det er det. Og det er ikke fordi at jeg vælger det fra. Det er jo ikke en skid en del af at være dansker overhovedet. ikke. Det er bare noget vi gør, ikke. fordi vi, når ja, det I gør det. lige om det, ja, det fuldstændig om det så var fordi, man, de må ikke få rød saft i børnehaven, fordi rød ligner blod og dem der tror på piss et eller andet ikke noget der ligner blod, fordi alle skal elske hinanden. Så det er det igen det der med at tage et hensyn til nogen, der har en vangforstilling. Mm. Og det har jeg generelt et problem med. Jeg synes, det er voksne, det er mm. at sige, Når man du har ikke ret, ja. du tager fejl. Men det, er bare, men det er det, der er essensen af det her. Det er, sådan, det er en diskussion, voksne tager, ja. fordi voksne er barnlige. Ja. Og så ender det med at gå ud over børnene. Fordi der er ikke nogen, du skal ikke bilde mig ind, at der er noget barn, noget sted i en børnehave. En lille 4-årig fyr, der har siddet og sagt, okay... Det kan godt være, at I har lavet lækkert frokost hele dagen, og der bare, øh, det her bor bare buner, men hvor er lavepåstegn henne? Ja. Jeg kan ikke se nogen lavepåstegn. Jeg, jeg har brug for lavepåstegn. Må jeg sige en sidste ting med børnehaverne, ja. før vi går videre til næste skridt? For det her det er jo sådan lidt en tredskindsraket. Ja. <laughs> øh, det kan godt være, at der, hvis man kan argumentere imod det, jeg siger nu, det mm. vil jeg rigtig gerne have, man kan. Okay. Hvis der er nogen, der kan det, så skriv lige en besked, eller skriv det på vores væg, men lad være med at blive fundamentalistisk og ekstrem. Jeg prøver at gøre det. Fordi vi alle sammen vender. Ja, ja. Altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg kunne ikke finde på at blive sur på en muslim, Nej. som ikke vil spise svinekød. Det er et spørgsmål om misforstået hensyn, og at man ikke helt forstår, hvorfor det er vigtigt. Og jeg tror, jeg kan kode det ned til, jeg kan rigtig godt lide demokrati. Jeg kan rigtig godt lide, at flertallet bestemmer. Men du har friheden mm. i demokratiet til at gøre noget andet. Til at gøre noget andet end fællesskabet. Ja. Men jeg synes, det er grundlæggende udemokratisk at tage hensyn til et mindretal, ikke på bekostning af flertallet, men hen over hovedet på flertallet. Det er der et eller andet ja. forkert i. Ikke at de yep. ikke fortjener det, nej, nej, nej. men jeg er bange for, fordi jeg synes, man flere steder kan se de der misforståede hensyn, hvor jeg ja. tænker, jamen, hvornår siger man, hvornår når man der til, hvor man siger, om Nå, det gider jeg ikke tage hensyn til, Men fordi jeg vil godt have lov til det der. Det synes jeg, du har ret i, sådan helt principielt men jeg synes men jeg synes lige i den her givne sag. Ja. der er det ligegyldigt med det hensyn, fordi det handler om at vores børn ikke får frikadeller og flæskesteg i børnehaven. Ja, Nå, men nej, det handler Nå, ikke om. Men jeg kan om, godt forstå, det, hvis... det, det det handler ikke om at de ikke for, for DF handler det om, hvor bliver der af flæskestegsmanden? Men det er, fordi de lever i 1800-tallet og mm. hader alt der ikke er kridvidt. Det er fint. Ja. For mig handler det om. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan formulere det på en anden måde. Så jeg kan. Hvorfor, hvorfor? Hvorfor? Hvorfor? Må jeg ikke spise det? Mm -hmm. Hvorfor? Fordi... Du det er ligesom at sidde på en restaurant, hvor der er tre mennesker, der ikke kan lide champignon, og så fjerne alle champignonsretter. Ja. Så det, nu, om det, det, er fordi, det er det er fordi, det bliver bare nemmere. Det er bare men jeg nemmere. tror også... Jamen, jeg... Ja, men der der er heller kan, nogen, kan du ikke der, der, der er heller ikke nogen, du siger, du ikke må jo. Nå, du kan ikke. Som... Jamen, nej, nej, nej, nej, det, man snakker om, det er jo at fjerne det helt. Og det, jeg godt ved, det er, at det, det, det var helt den diskussion om, skal vi fjerne det helt? Og jeg ved ikke, om de har gjort det men det, det er der, hvor jeg tænker, nej, det er ikke. Ja. Ikke fordi, fuck muslimerne, men helt ærligt, fordi når man giver mig et godt argument for, kan du komme med et godt argument for, at man skulle droppe svinekød i en børnehave? Hvad er det ene gode argument? At det er nemmere for personalet. Hvorfor, Hvorfor er det nemmere for personale? Fordi så skal de ikke holde øje med alle børn hele tiden. Så Hvorfor skal de holde øje med børnene? fordi hvis lille Agnete og spiser noget han ikke må spise Hvorfor og... spiser han noget han ikke må spise. Jamen fordi han er fire år gammel og ikke ved at han har fået en madpakke med. Hans forældre kan det sige til ham: Ligesom herhjemme, hjemme, hvor vi aldrig spiser svinekød, så behøver du heller ikke gøre det i børnehaven, hvis du synes det er et ulækkert dyr ja, men så er så vi jo tilbage vi til lidt... det du sagde med, så skal han sidde og træffe et valg. Han måske ikke har lyst til at træffe Han skal fordi... ikke træffe et valg. Han har fået en madpakke med, han spiser. Jamen hvor... det skal han jo heller ikke hvis Hvorfor skal han andre ikke børn det? for Ah, men jeg, jeg synes du har ret, men jeg synes også at Jamen, jeg i jeg den her men hvad fanden er der galt med en madpakke? Det, det behøver ikke at være kedeligt. Det er også forkert at også beslutte. Mig, min kæreste, hun arbejder i en vuggestue. Det er ikke det samme, men der får børnene også mad hver dag. Nu siger jeg det bare, børn kan godt lide klam mad. Ja. Jeg tror oprigtigt talt, at dit bud på Ahmed, som ikke må få svinekød eller vil have det, han vil få nogle gange bedre mad ved at få en madpakke med. Hvordan ja, ja. forestiller du det. Lige tre falafler og lidt salat og lidt oksekød og en lille smule dressing. Mm. Og et fladbrød. Jeg vil meget... <laughs> Det er meget DF-racistisk. Det er det eneste de spiser. Flade tænker falafler. Men du må jo på at sige, han bliver jo ikke snydt, Nej. hvis han ikke får den varme mad. Nej. Det er ligesom at gå ind og være hjemløs i et køkken, hvor de tilbyder dig mad, og så sige, jeg kan ikke lide koriander. Nå, men så skaff din egen mad. Ja. Nu har vi lavet det her. Ja, ja, ja. Vi skal ikke bruge ressourcer i samfundet på at stille folks appetit eller præferencer inden for kød. Der er vigtigere ting, mand. Ja, men der skal... Du, der, det fu, jeg er fuldstændig med du ikke kan lide det, de laver, så edd noget andet. Jeg er fuldstændig med på, at man ikke skal lovgive om sådan nogle ting. Der skal, der skal ikke stå nogen steder. Det Nå. her må der ikke gøre. Men jeg er også overbevist om, hvis, man, hvis det var noget, man havde besluttet i smug. Hvis mm. børnehaverne bare fra den ene dag til den anden, uden at fortælle det til nogen, uden at gøre et stort nummer ud af det, bare havde besluttet med øh. kantinedamen, hey, lad du ikke lige være med at lave kort og ja. fars. Svinfars. Ja. Skal vi ikke bare lade være med det? Og så laver vi bare rigtig lækker mad til børnene. Der var aldrig nogen, der havde opdaget det. Der var aldrig noget barn, der var kommet hjem og sagt, Far, jeg har ikke fået... Der er ikke mere fras. Jeg, jeg, jeg har ikke fået frikadeller over i børnehaven i syv dage. Kan du, ikke, kan du, ikke, kan du ikke tage han, fat i dem? Han, han <laughs> kan tage fat i dem? Jamen for helvede. Jeg tror, det er fordi, at jeg generelt måske bare ikke er øh, lige så hensynsfuld, som jeg engang har været. Jamen det og handler det er, jo ikke om at være for... hensynsfuld fordi det, altså, det... Men, det er, men det er fordi og det, og det her det ved jeg godt Det er måske at trække det hen på et dumt niveau øh, mit, øh, Min kæreste og jeg Vi har et vendepar, hvor a øh, den ene er vegetar mm. øh, Pigen er vegetar Når de kommer hjem til os Og jeg ved det er dem der kommer Så laver jeg altid noget hun gerne vil spise ja. Jeg kunne da aldrig finde på Bare at sige Kan ikke kød Og så bare sidde og køre kød ind i munden Mens hun bare ikke har noget at spise nej, nej, så nej. Selvfølgelig tager det <laughs> Så vil hun nok heller ikke komme så tit Jamen, Selvfølgelig tager jeg det hensyn Ja. Og hvis der er nogen, der har sukkersyge, så laver jeg det seret uden sukker i. Fordi at, mm. du kan lige så godt tage hensynet, fordi at det giver også mig en værdi at tage hensyn til dig. Ja. Det jeg ikke kan lide, det er, at det virker som om, der er en forventning, eller hvad bilder I jer ind mm. og serverer det her for os. Det virker ikke som om, at der er en mulighed for rent... Det, kommet... det virker ikke som om, at der er en mulighed for rent faktisk at sige, jamen der er frikadeller på bordet, så det er det, der er. Men det, er det er jo også fordi, det kommer til at lyde som om, at vi er gået fra at servere 100% svinetapas. Ja, Til at at ja. 100% er altså, det normalt. Når, jeg kan da huske den gang jeg gik i børnehave Der kom man ind så var der helt stik pattedyr, så det var sådan set det der var Så altså, man det, bare op var. og flåede kød af med ja. sine egne tænder Hvis ikke du vil bide direkte i grisen ja. Så kan du fuck ud af min børnehave ja, præcis. det er jo ikke sådan det er jo nej, nej, Der har nej. jo været alternativer Så jeg forstår slet ikke hvorfor det er blevet Det er nej. jo fordi det har været sommer Og der er ikke sket en skid Og politikerne har været på ferie Og så er der en eller anden gammel greb idiot Der har fundet ud af at det her skal være et problem Og det startede faktisk to sekunder Du lyder til det Sådan, det var Martins uh, meget uh, diskrete... ting ja, det, det er fordi, nu uh, er der næsten naturlig overgang til det næste, vi skal snakke om. Jamen, jeg bliver nødt til lige at sige en ting, for jeg har fået et bedre argument. Ja, oh, okay. Så <laughs> Og jeg det, det gider på. du virkelig ikke Jo, det gider jeg godt. Grunden til, at jeg tror, at jeg inde i min mave, ikke rigtig kan acceptere tanken om at fjerne svinekødet. Mm -hmm. Det er fordi, det er et religiøst hensyn. Ja. Og det er ligesom at tage hensyn til noget, der er forældet. Og det handler... Og det her handler ikke kun, altså det er ikke kun møndet på muslimer. Nej. Det er ikke fordi, vi ikke kan lide muslimer. Det er bare generelt det der med at tage hensyn til nogen, der er religiøse, ja. synes jeg er forkert. Og det ved jeg godt, det lyder lidt koldt, men det er simpelthen fordi, og undskyld, hvis ja. man virkelig lidt afghan. Ja. Hvad end det er, du tror på inden for din religion, så tager du fejl. <laughs> det, er en, det kan være en støtte, og det kan være en forklaring, og det mm. kan være rart. Men hvad end det er, der står skrevet i den bog, du tror på, så tager du fejl. Og jeg har jo den der sådan lidt buddhistiske, man har en sjæl og evige ting, tilgang til tingene. Men jeg ved også godt, jeg tager fejl. Ja. Den forklaring, jeg får igennem buddhismen, er bare den, der gør, at verden giver mest mening for mig. Mm. Men jeg kunne da aldrig nogensinde finde på at trække det ned over nogen andre. Det er da min Nej. lidt pinlige ting, jeg går med. når men det giver mening for mig at tro lidt på det der. Mm. Men jeg kunne da aldrig nogensinde tænke mig at skulle forsvare det over for et andet menneske. Så det der med sådan, at man tager hensyn til religionen, det mener jeg virkelig, ja. er skridt baglæns. Det er det også. Det er helt forkert. Og lad os så komme videre. Ja, fordi det... Fordi at nu, jeg ved ikke, faktisk, om det er forkert at sige, at det hele det her startede med, men i hvert fald i øh, og, det, og det der er vigtigt, at nu synes jeg nemlig, at vi skifter hat. Ja, nu skifter vi lidt hat. Fordi nu går vi faktisk lidt imod mm. den danske holdning, den, det, ja. den brede danske holdning. Det er og fordi, det, der er jo også ballade med slagtmetoder. Hal halalkød er jo også en stor ting nu. fordi, yeah. så vidt jeg husker, var det, det var, et eller andet, var det Hvidovre Hospital eller sådan noget, som, som igennem flere år Nå, der var nogen, der kun til. havde serveret halalkød. Og det havde yeah. de ikke skrevet nogen steder. Og så var der nogle gamle bedstemøder, der åbenbart øh, yeah. var blevet enige med sig selv om for en 40-50 år siden, at hvis de nogensinde fik halalkød, så ville de bare hellere dø. Nå. Eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad fuck det er, folk har så i røven over. Men der er i Nå. hvert fald... Nu det er det også blevet et problem, at man har ja. fundet ud af, at, øh, at mange steder halal slagter man dyr, ja. for at tage de der religiøse hensyn. Og må jeg lige skyde en ting ind? Ja. De fleste af de mennesker, der du ved, snakker om, har halal det er forkert, og... Mm. Jeg skal ikke spise noget. Jeg skal ikke være en del af, og jeg skal ikke spise noget som altså, Jeg kan huske, Mas Christensen ja, skal en gang. For... Mas sagde en gang. Jamen, at en af de kæft. ting, han aldrig ville købe, det var halalkød, for han ville ikke støtte en så perverteret slagtemetode, metode eller tilgang til dyrs Nej. et eller andet, hvor jeg tænkte sådan. Prøv lige at have to hjerneceller, der kan snakke ja. sammen, med Din overfladiske spade. Hvad fuck tænker du på, mand? Så, så din, sæt dig ind i Så din farvestrådende sokker og dine seks arbejdsure og går på McDonald's. Jamen jeg bliver så tror, sådan noget. Fordi det der er, nu sad jeg tilfældigvis og hørte radio i går. Ja. Hvor der var en slagter, der fortalte, hvad er halalslagning, og hvad er i går så en dansk slagning. Mm. Skal vi lige tage den? Det synes jeg, vi skal, fordi det er faktisk en af grunde. Øh, problemstillingerne i hele den her Folk har nogle demoniske forestillinger om Hvad en halal slagning er Og de har set nogle videoer på YouTube Med køer, der står og ryster Mens blodet sprøjter ud af halsen på dem Ja en eller anden beskidtyr ja, En machete og, med en machete, og, ja, der, og det kan altså... de ikke lige at se Men må jeg lige have lov at sige noget ja. Så prøv at se Når vi slagter et dansk dyr for det, På en dansk måde For mm. det ser nøjagtigt ligesådan ud ja. Det der er Ifølge slagteren på P4 eller P1 i går Det er at en dansk slagning Der tager du en boldpistol Som fører den her øh, Ligesom en lille metalcylinder, ja. rigtig hårdt og hurtigt, et kort stykke vej ind i kranget på ja, det, er sådan en, det ved jeg ikke, hvad den er, 10 centimeter lang ja. eller sådan noget. Og i det sekund, den lige så dunk, og konen den får penetreret skallen og hjernen med den der, så falder den om. Mm. Og så er der mange, der tror, inklusive mig selv indtil i går faktisk, jeg faktisk at så konen død død. Ja. Det er den ikke. Men det er fordi, når det sker, når man ser det ske... Så den så knækker sammen. Man står nærmest... Altså det er ligesom i, det er ligesom, man det er ligesom i blinkende lygter, ja. hvor, øh, hvor Mads Mikkelsen skyder øh, koen. Altså den, ja. den den boger, knækker, bare. knækker bare sammen ja. den, og så falder den ned. Den, den forsvinder bare med det samme. Ja. Men det han så forklarede... Jeg kan ikke huske, hvad hans øh, præcise forklaring var. Men det er, at er ikke død. Nej. Den er... Hjernedød. Den er måske hjernedød, ja. Den er væk. Den kommer ikke til at have det godt igen. Mm. Men <laughs> den lever hjertet slår ja. som han sagde og så hænger vi den op, typisk set i bagbenene, i mm. hvert fald som jeg har set det på video, så bliver den kørt ind i et rum, hvor der er et dræn i bunden, og så går der en mand hen med noget gummitøj på, ja. skærer halsen over på den, og så, jeg har aldrig set noget forladt noget med så højt tryk før, som da jeg så en ko hænge på hovedet. Det bliver spuglet ud. Det siger bare, og så står der bare blodet ud ja. over det hele. Det er dansk klatning. Og mm. hvis man har lyst til at prøve at se, hvordan vi på en rigtig pen måde i industrien slagter dyr Så prøv at se den dokumentar der hedder Our Daily Bread mm. det er, Der er ingen snak Det er bare en mand der har optaget Hvordan vi producerer massefødevarer i Europa mm. yeah. Og det er oprigtigt talt Vammelt at se på yeah. En halal Der er i stedet for en boldpistol Så er det sådan en metalplade Så den som var i raduen, Han fortalte at det minder ligesom om En bokser der slår en anden bokser ud altså Den bliver knockoutet Så den er bevidstløs yeah. Og så skærer man halsen over på den og det gør jo ikke, at den kommer tilbage til bevidsthed. Nej, nej. Det gør bare, at den forbløder. Mm. Og så øhm, reciterer eller siger ham her slagteren en lille bønd, typisk set, for sig selv. Ja. Det mener jeg er mere respektfyldt. Ja. Fordi du smadrer ikke kranie på den, du slår den ud, skærer halsen over. Det ja. synes jeg er nærmest pænere det er end at knuse Det er det samme, der sker. Ja, yeah. jeg for synes dyret. bare, det er. Og, og der kan jeg lidt godt lide religionen. Uh, jeg synes, det er pænt af slagteren. Hvad han siger i den bøn, så tror jeg ikke, at den bønd indeholder noget med, jeg hader dig ko. fuck Øy, nej, dig nej, ko. Din, din ko luder, jeg ja. kunne forestille mig, det mere var noget eller du ved, ja. det er ikke, vi takker for vores daglige brød agtigt, men det må være noget hen af, at man sætter pris på, at man har fået lov at slå den her ko ihjel, og nu skal vi spise. Altså, jeg tror ikke, det er fuck dig ko. Jeg tror mere, det er respekt over for, at man har taget et liv. Det kunne jeg forestille mig. Ja. Jeg synes i hvert fald, der er noget fint i, at i og med kon er i ved at dø, så siger man den her lille bøn. Mm. Det synes jeg bare er at have respekt. Ja. Og rigtigt talt, jeg kommer til at køre forbi en halalslagter i kødbyen i dag, og købe mit kød der, for jeg har fået ham anbefalet. Fordi det er dansk kød, han skulle være billigere, og jeg har ikke noget imod halalslagning efter det, jeg gjorde i går. Nej, nej, men det er jo lige nok det, der er hele problemet. Altså ja. folk er blevet rasende over, at de forestiller sig, at halalslagning er bestialsk og modbyligt ja. og at man skære halsen over på et dyr, der står ude på marken og hygger sig, og så lige det fordi... den bare en pølse i eget blod. Og... Og, og problemet er, at det er, fordi, vi er jo blevet så fjernet fra naturen, og det ved meningen, det er, er jo ikke, ikke en kæft af dem, der har brokket sig over det her, der har nogen anelse om, hvad det er for noget, Jamen, de putter i hovedet til daglig alligevel. Kan du huske, at Søren Ryge, han viste, hvordan man slog en duhjel? Ja. Og så knækkede han nakken på den, og halvdelen af Danmark går ved at skyde ham. Og det samme skete med bunderøven. Han havler ja. for og så står han med et lam, der skal slagtes, og så siger han, nu bla, bla, bla og nu gør jeg det, og så skal han halsen over på forret, og så forbløder det foran ja, ham. For... Der er ikke noget, der er blevet slået ud, det var bare en lille forret, der stod, Mæh! og så bare en kniv ind i struben, ja. og folk hader ham for det. Og ja, det er folk er, er og et... fucking hygler Og det er måske lidt ikke vise noget, hvor han har sådan, jamen, det er da meget mere respektfuldt, at han gør det selv. Ja. Han har op, det der får har haft et meget bedre liv, end dem, som du ellers spiser, altså... Ja. Jeg, jeg, jeg kan slet ikke forstå det der med, at når man, så slår han den jo ihjel, og den, man kunne se, at den ikke kunne lide det, mm. når, Jamen, når, fordi og fordi den døde. Det der er hele mit problem med det her halal noget. det er at de folk, der suger over det. Mange ja. af dem. Nogle af dem vil godt indrømme det, men de fleste siger, at det er fordi, at øh, altså, det dyr er spiset skal være slagtet på en human måde. Ikke også? Ja, men det er der ikke noget, der hedder. Der er ikke noget, der hedder en human slagning. Der er ikke noget, der hedder en human slagning. Du, jo, hvis, hvis du mener, at dyret skal slås ihjel, som vi slår mennesker ihjel, jo, så lad os da folk ind af den ja. her flok køer terrorister, og så sende nogle ja. teenager med rifler ned og skyde dem. Og bare, den her ko har atomvåben. Altså, ja. <laughs> Så det, det er en yeah. human måde at slå hjælp på. Det er sådan, vi slår hinanden ihjel. Men der er ikke noget, der hedder en human slagtning. Nej, overhovedet ikke. er fuldstændig ikke. misforstået. det. Og det, der irriterer mig, det, det er, at folk, ordet. Ikke vil, folk vil ikke stå ved. De fleste vil ikke stå ved, at det, de er rigtig sure over, det er det med bønden. Det, det er det, at det bliver lidt muslimsk. Det, det er det, at det bliver lidt ulækkert. Jamen, og det synes jeg er, så det er fint. Det, I, det synes jeg ja, så er ja, fint. ja, metoden er, fin, ja. Ja, det er fint. Men det er ikke, det, ikke fint, at folk er sure over det. Vores fucking statsminister har været ude i mand og sige, at jeg kan altså godt forstå, at folk gerne vil vide, om der er blevet bedt en bøn øh, over for det kød. Øh, som de sidder og spiser Hvordan, hvorfor kan du forstå det Helle? Hvorfor kan du forstå det? Kan det, du smage det i kødet? Kan du smage det i kødet der der har stået i marm ja. og sagt bla bla ja, ej det smager godt nok af koranværdigt. Lad, det her, lad, jeg mig, sige det, lad af. mig sige på den her måde. Jeg håber der er nogen der har bedt en bøn for de dyr, jeg spiser. Fordi at det synes jeg, ville være sødt gjort. Det vil være rent ja. gjort. Det vil være respektfuldt gjort. I stedet for en eller anden fed slagter, der skyder den i hovedet med en boldpistol, så går han hen og snitter struben over på den, og så går han ud og tager en smøg og snakker. Han har lige siddet og set dig her dagen skyder stå og skyder ja. boldpistolbolden ind i panden på kø, og man så over på JBK-karriere. Yeah. Det er da. Jamen, meget jeg, forstår meget jeg forstår det simpelthen. Nej, ikke. <coughs> Folk går i meget små sko i det her land. Ja. Og, øh, og det er fedt. Ja Radig men de, fedt. det er super fedt, at de går i små sko. Men kan vi ikke blive enige om, at det er også fordi, de gerne vil blive sure på muslimerne. Jo, jo, der er jo, jo noget fedt i det der med, for de der danskere, der er noget fedt i hver gang, de har en okay årsag til at kritisere dem helt vildt. Fordi, jamen, vi har slagter kyllinger jo. Ja. Jeg ved ikke, om det er fordi, folk er så overfladiske, at de tænker, om det er en mindre dyr, så det er en mindre skade. Men vi slagt slagter kyllinger. Mm. De bliver ikke skudt i hovedet med en boldpistol. De får bare lov at hænge i deres fødder, og så forbløder de. Ja, ja. Ofte, ofte står der ikke engang en mand og skriver halsen over på dem, så der i det mindste er den menneskelige kontakt, og det er os, der tager deres liv, og os, der tager valget. Typisk er det bare en maskine med en rundsav, som de kører ind igennem. Ja. Det er jo, Hver gang altså, du spiser andet end frilandsæg og økologiske æg, ja. så, så får du jo æg fra kyllinger, der aldrig har haft et liv, der Præcis. bare har stået klods op af hinanden. Der vi, sådan har slet ikke, vi, vi kan slet ikke acceptere, at der er nogen, der beder en bøn, og, øh, og hvad hedder det, og, og, og dyret bliver drænet for blod, Men det der med at give en kylling, eller en million kyllinger, mm. en forfærdeligt liv og fodre dem og spærre dem ind på en måde, der gør, at de ikke kan stå op, og hvis de gør det, så kommer de til at brække deres ben, fordi knoglerne ikke kan følge med. Øh, Men det er fint. Det er fint, for så kan jeg få æg til 6 kroner. Men det, er det, det, er det er jo ikke religiøst. Det er jo ikke religiøst. Det er der meget bedre. Det er der meget bedre. Det er jo ikke perverteret. Nej. Det er jo liderligt. Ja. Det er Arh, meget bedre. For helvede, altså. Vi står jo ved, vi er klamme. De andre pakket ind jo. Jeg synes simpelthen det er så ugleger. Jeg synes det er så vanvittigt, at DF har over. 20% af vælgetilslutning efterhånden. I det her land. Der er femte danskere, synes DF er fornuftigt at høre på. Ja. Jeg vil bare... Ønske, det synes jeg er parvateret. Jeg vil ønske, der var et parti, der bare turde og være fucking ærlige. Jamen men også fordi, når, så når der kommer 20 pædagoger og siger, hvad biller de sig ind, vi ikke må være svinekød længere, så vil de sige, prøv at høre, vi jeg. er så pisse fucking ligeglade. Det er jeres lille fritidshjem. Hvis der er muslimer nok til at det ikke giver så så at være så lad være. Man. Og hvis der er for ja. få, så lad være at tage hensynet. Ja. Det er ikke politik. Prøv, jeg synes også, at DF er nogle skiderikker, fordi de ikke siger tak. De siger ikke tak til muslimerne. Nej. De siger ikke tak til muslimerne for, at DF nu har en femtedel af stemmerne Nej. i det her land. Det er udelukkende muslimer, det, det er udelukkende islamfrygtens skyld. Det er, eller det er, det er, hvad, hvad er det rigtige ord? Det er deres fortjeneste. Hvis ikke der boede nogle mennesker i det her land, der var lidt anderledes, sådan, så en masse dumme mennesker kunne blive skræmte til at stemme ja. på det mest forfærdelige fucking højreorienterede parti det her land nogensinde har haft, så ville DF have fucking to stemmer. En eller anden invalid mand og en gammel kone med katte. Det var dem, ja. der ville stemme på det lorte parti. Men i dag, så er det været femte menneske, fordi at vi åbenbart har besluttet os for, at Åh, de der mørke mennesker, der har sådan en anden religion, de er farlige. Ja. Hold du jeres fucking kæft. Men må jeg også lige sige ting. Der er altså også, og det, nu bliver jeg sådan lidt Københavners ja. I en jysk, for et jysk perspektiv måske. Men jeg har observeret en ting, som jeg har begyndt at slutte over. Og jeg tror, det er fordi, at nu er man jo flyttet væk fra sin familie og sådan noget. Mm. Men det er jo ikke fordi, at jyder som jo desværre er store DF-tilhængere, har et specielt problem med muslimer. De har bare et specielt problem med nye ting, ja. <laughs> som de ikke kender eller har prøvet før. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt folk, jeg kender fra Jylland, ævle og kævle og være ja. rasende over at hvad ville de så ind? Nu, nu så, så lukker de friluftsbadet, og så... <laughs> så bygger de en eller andet øh, superstadion, hvor de kan holde øh, fodboldkop. Det, det har altid været det, det er friluftsbad. <laughs> Måske lidt, ja, men ja. nu skal der være noget andet end friluftsbadet. Altså, hmm. shut the fuck up, mand. Det er ja. hver gang. Jamen så, øh, så her uden for byen, der har de ting, så at bygge et super sygehus. Hvad er det i gang? Vi var ind med det gamle lortesygehus, der ligger op nord på. nordpå. <laughs> vi har vi altid gået hos Dr. Jørgen. Ja, yeah. og han er der kun 80. Jeg kan ikke forstå, hvorfor kan vi ikke forløse med det? Er det? <laughs> ah, men det? Er, det er jo det, der er hele sagens kerne. Man kan, ja, nu siger jeg også noget, hvor jeg måske træder folk i lov tæerne, men lige så snart man kommer lidt ud. Eller, jeg, prøv, jeg er ikke født i København. Jeg bor her i halvanden sekund. Jeg kommer fra jeg er, på, jeg er på ingen måde København smart. Nej, men, men når man kommer lidt ud i provinsen og lidt mm. længere ud i landet, så er, hersker der bare en lidt latent racisme over det, det, det hele. Hersker, fandme, fordi, men, og det er, jam, og og det er det ikke... naturligt, nu vil jeg godt lige prøve ja. at forklare det. Det er jo helt naturligt, skulle jeg til at sige, det er ikke naturligt, men det er fordi, folk er dumme. Mm. Det er jo fordi, de fleste steder, de fleste muslimer bor enten inde i nærheden af København, eller i ghettoer i andre steder i landet. Der bor ikke de, folk i, i små byer mm. rundt omkring, både i Jylland og på Sjælland og på Falster og sådan noget. De ser jo ikke andre mennesker, end dem, der Nej. ligner dem selv. Og så er det jo klart, at de har et eller andet forkert fremmedgjort forhold til dem, fordi medierne og DF kører en eller anden lort op hver anden sekund. Så kan man ikke, man kan ikke rigtig få tænkt dem i at være lidt... U uoplyste på det punkt men det er fandme folk eget ansvar og lade være med at være direkte dumme og det synes ja. jeg der er mange der er Jamen, jeg, jeg synes det er øhm, jeg, jeg tror det er et oprigtigt problem for Danmark at der er så mange mennesker i Jylland som der er <laughs> og det det, jeg tror, vil jeg... godt kort den der sætning til det, til det bedste der er blevet sagt og det, det tror det, jeg fordi at der findes Mm. Ufattelig mange søde, venlige, omsorgsfulde og kærlige mennesker i Jylland På mange måder er der værdier i Jylland Jeg mangler i København Positiv, ja. næste kærlig øh, Man lever lidt mere lokalt måske Intim med altså, værdier Man hjælper hinanden og sådan noget. Jeg ved Intim Hvem værdier. værdier ja, Jeg kender navnet på min storebrors nabos barn ja. Og deres forældre kan kende mig mm. Jeg aner ikke hvad min nabo hedder Nej Præcis. Jeg aner ikke, hvad min underbo eller min overbo hedder. Nej. Og det er fordi, at der på en eller anden måde i Jylland bare er noget... når man, Vi skal jo lige vide, hvem der er ved siden af, og hvem der er overfor. Jamen det er fordi, der ikke er så, altså, lige så snart du kommer ud i mindre byer, så er det ikke så uoverskueligt. Nej. Det er det der med, jo, at altså, jo, jo større en bliver, jo ja. mere alene er man Og det er enormt behageligt, og det er enormt øh, luksuriøst, det her med, at du er omgivet af mennesker, du kender og stoler på. Mm. Men jeg tror, der er et reelt problem i, at der er så mange mennesker i Jylland, som slet ikke bare kan nøjes med at sætte pris på de værdier, og så leve et dejligt liv. Der findes også en masse, som ikke kan acceptere, at det er anderledes andre steder i Danmark. Ja. Det der med, at når man der er så og så mange indvandrere i København, jamen hvis der var så og så mange indvandrere i en given jysk by, ville der jo være folk med skilte og macheter, fordi Nå, men de er jo kommet for at overtage vores land. Ja, ja, det er Nu der er jo flere af dem end os. Mm -hmm. Jamen, det betyder ikke, at de er kommet for at overtage landet jo. Nej. Det var fordi, der var krig. Og, jeg har... og så skulle de komme herop, så må vi da på ja, en eller anden måde finde ud af det sammen. Ja, og jeg har da altså også lidt sådan, okay, jeg kan da godt se, at man kan blive lidt bimsen, og ekstra ekstrabladet altid fremhæver de der to muslimer, der ikke kan finde ud af at sig ordentligt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men, men, hele... men det der med at have den der opfattelse af, at men som hvid dansker, der er født, har, har krav på det her land. Det er mit land. Jeg er, jeg er den rigtige dansker. Det er mig, der er rigtig. Prøv at høre, hvis det eneste, du nogensinde har gjort for Danmark, det er at blive født, og ja. så ellers bare øh, altså, lede et nogenlunde almindeligt liv, hvor du har fået lavet sort arbejde og passer dig selv, så har du ikke bidraget med en fucking skid. Nej. Så har i det sekund, de her mennesker er flygtet herop for at få et bedre liv, end der, hvor de blev skudt i hovedet, har de jo gjort mere for at være danskere så er de faktisk i praksis øh, mere, har mere ret til ja. at kalde sig danskere, for de har gjort noget for det. De har fucking gjort noget for det. Du er bare blevet født, og så ja. du siddet på din fede, flade røv et eller andet sted ja. ude i Harskoven, og været sådan lidt, jeg er dansker, jeg er dansker, det er min identitet. Men Du ved ikke, hvad det vil sige at være dansker, for du har aldrig... Men mm, altså, jeg kan lave frykteller. Ja. Og jeg kan, jeg kan lige godt Du har ikke en skid mere ret til at kalde dig danskere, end de har. Selvfølgelig er der nogen, så selvfølgelig er der 100 mennesker, der synes, at vi skal have sharia i Danmark, ja, ja. men hvordan skulle det ske? Men du skal ikke definere dit billede på muslimer ud fra Nej, dem jo. Hvordan, fordi så, altså, så, så, så må jeg også bare sige, okay, jeg er en, en, en hvid dreng, der er født i Danmark, af forældre, der er altid boet i Danmark, så jeg er etnisk dansk fyr, ja. men jeg, har, jeg kan overhovedet ikke identificere mig med dem, der stemmer DF for eksempel. Nej. Hvis, bliver, hvis de kom jeg, til magten, så vil jeg føle mig lige så fremmed i mit eget jeg, land, som jeg, muslimerne vil gøre. Jeg synes, øh, hvad hedder det, Brian Mørk sagde det meget godt, øh, da han var i TV-avisen eller sådan noget. Øh, så har du ikke set det? Nej. Over for Pia Kæresgaard, hvor han sagde, at øh, nogle af de ting, som DF gør, gør, at han i udlandet er flov over at være dansker. Ja. Fordi de har hørt om DF, ja. og tror, at det er sådan noget, danskere går ind for. Ja. Og jeg vil faktisk give ham ret. Det er det eneste parti nærmest. Jeg tror at nærmest, at Pia Kjærsgaard parti er en af de eneste ting, der kan gøre mig flov over at være dansker. Og det er fordi, pludselig føler jeg, at jeg står og repræsenterer noget, jeg hader. Ja, de tager patet på det der. Det noget, jeg mente, med, deres... Og det er at det med, at der er for mange, hvad var det, jeg sagde, der er for mange mennesker i Jylland, ja. som... Ja, det sagde du også. Stemmer på DF eller et eller andet, ikke? Ja, det sagde du også. Det har i det hele taget været ude med riven efter folk der. tror, det er et Jeg tror det problem for Danmark, at der bor så mange mennesker i Jylland. Ikke fordi at der er, det var det jeg sagde. Ikke bor, fordi de bor i Jylland. Ikke fordi de bor, i Jylland, men fordi at de simpelthen mentalt holder os tilbage, ja. fordi de lever et mindre moderne liv, et mere gammeldags liv, hvor man er tættere på hinanden, og det er en god idé, og det er gode værdier. Og det er men fint, det skal, hvis ikke de påtrækker ned over hovedet på andre. Men det skal ikke stå i vejen for at verden kan udvikle sig. Og så kan det godt være, at der ryger en frigiddel i børnehaven, og der skal bygges en stor måske i Nordvest, men det betyder ikke, at vi ikke er danskere længere. Nej. Det betyder, at vi er så omfavnende, at nu var der ikke er plads til dem i deres eget land længere, fordi de bliver stenet og smadret, mm. jamen, så kom herhen. Ja. Og jeg ved godt, at hele Danmark skal jo. Der skulle ikke være stor måske over det hele og sådan noget, men for mig at se, men det lige uanset om en muslimsk person synes, at det er hans ret, der skal fucking være en stor, måske, og han er en idiot, fordi at han ikke forstår, at men det er også der er lidt flinke, så kan jeg bare godt lide tanken om, at vi er omfavnende og kærlige <coughs> på ja. den måde, at selvom du tror på noget, der er falskt, mm. så har du brug for det her sted at gå hen. Og der og, gør ikke og, noget af mig for, at du har det. Nej, og ikke mindst fordi, du har ikke engang dit land længere nu jo. Nej. Nu er du i et fremmedland land. Giv dem dig i det mindste mulighed for ja. at have lidt af det, de havde engang. Folk, der stemmer DF, skal forstå, at når man gør det, så er man nødt til at indrømme en af to ting, eller begge to. Enten er man lidt ond, ja. eller også er man lidt dum. Ja. Man kan, hvis du er intelligent et knivskarpt, intelligent, velfungerende, rationelt, tænkende menneske, der stemmer ja. DF, så gør du det, fordi du er ond. Ja. Så gør du det, fordi du har besluttet dig for, at det er i orden du har uundværlig at at gøre forskel på mennesker på baggrund af deres hudfarve, yeah. deres religion. Yeah. Og hvis du stemmer på det er mindre værd. Og hvis du hvis du har det sådan inde i kroppen at du synes ikke der er noget galt med at han er en anden hudfarve, men du stemmer på DF alligevel, så gør du det tit fordi Am, DF er jo også god mod dyrene og de gamle, og det er det dummeste. Det er ja, ja. det dummeste argument for at stemme på et parti, jeg nogensinde fucking har hørt. Ja. For der er ikke noget andet parti ind på Christiansborg, der siger, at hvis vi kommer til magten, så er det første vi gør, er at vi udrydder gamle mennesker og katte. Nej, nej. Men det, har fuck de dem. Fuck dem. Vi hæder blæ hjem. Det er ikke sådan det fungerer. Nej. Du må ikke jeg har det sådan lidt, du, det, det, det, det der er hele problemet med nu. Okay, nu siger demokrati, men det, det, der er hele problemet med det, at man skal vælge en pakkeløsning. Ja. Nå, men okay, en DF kan godt de gamle mennesker katte, men så må jeg jo se igennem fingre med, at de er nogle racistiske nazirøvholder. Ja. Så giver jeg min stemme til dem. Så Nå, men jeg bare, bare lige, på der er nogen, galaret. der går lidt op i danske værdier, altså, så må jeg jo bare stemme på Hitler. Det er ja. jo meget fedt. Ja. Jeg er simpelthen til at blive så træt i låget af det der. Hvis du stemmer DF, så må du vælge, er du dum og ond? Er du ond, eller er du bare dum? Du kan ikke være et, et godt menneske, og et, et, et klogt menneske, og så stadig forsvare, at du stemmer på så og nu, og nu, og nu, og nu, der, nu der er der nogen, der fuldstændig i Flint. Jeg er fordi jamen, fordi, fordi og, det, og det, Jeg vil bare forklare det. Nu er der nogen, der virker fuldstændig farer i Flint og sender hademails, og det er fordi, at nu lyder det til, at du siger, jamen DF har ingen gode værdier, de har kun dårlige værdier. Men det jeg, det, jeg, det, jeg, det, jeg hører er, hvis du går ind for det og på DF, så er du ond eller dumt fordi uanset hvilke positive dagsordner de har, for der må være nogen, ja. så overall er det bare skadeligt for vores demokrati og vores fremtid og vores integration, at de har noget at skulle have sagt, ja. fordi de er rabiate og kontroversielle. De er lige så og fundamentalistiske og lige så bagvendte skruet sammen ja. op i hovedet, som de mennesker, de ikke kan lide. Og det man skal huske på, det er, at de er også i høj grad motiviseret. Motiviseret. motiveret, Motiveret motiveret af det, som jeg netop synes er problemet med muslimerne, religion. Ja. Det er bare en anden religion. Det er bare, det er samme side. Det er to forskellige sider af samme sag. Ja, altså, det er bare det er... to religioner, der jeg er, mener, jeg mener, jeg bliver træt af det. Vi skal Men... jo også stoppe med at tage hensyn til kristne mennesker i det her land. Altså, helt jeg var, seriøst. Jeg var jo til barneduk i weekenden med min storebror. Det, jeg har ikke sagt det til min kæreste nu. Jeg tror måske, det var sidste gang, jeg var i en kirke. Mm. <laughs> Fordi ja. det var oprigtigt talt Helt uden at overdrive, og ikke for at være øh, for, for at at se mig Jeg tager sige noget, jeg har en holdning Jeg tror præsten var sindssyg ja. Og det ved jeg godt, at han ikke var Men for mig at se, mm. er han sindssyg Fordi han står Et, og lyver folk op i ansigtet ja. To Han tror selv på det ja. Så han står og lyver ja. Men han siger, jeg ved det er sådan mm. Og lige bagefter siger han, så, og, og vi skal alle sammen tro på det så det er sådan en følelse af, at jeg ved, hvad der er sket. Jeg ved, hvad der er rigtigt. Men det er jo bare en tro. Det er jo bare en tro, men jeg ved det. Jeg ved det. Jeg og man tænker, men jeg ved, du lyver. Jeg ved, du ikke ja. ved en skid af det der. Og hvis der er noget, der gør folk sindssyge, så er det der at stå og lyve, men tro på det, man siger. Ja, jeg, læ jeg lægger mest mærke til det, når man er til begravelse. Fordi det, det er så følelsesladet. Ja. Jeg kan huske, da jeg var til min farmors begravelse, der blev jeg decideret sådan sur. Mm. Fordi jeg var der, fordi jeg elskede min farmor, og gerne ville... Ja. Øh, altså, af hendes minde og sige ja. ordentligt farvel. Og så står der en præst i bedste... Øh, altså, i, altså hun mener det jo godt jo. Ja, ja. Men jeg gider bare ikke bruge tre kvarterer på, at hun skal stå og læse historier op for en eller anden bog, nogen har skrevet for 2000 år siden. Det var ikke det, jeg mm. kom for. Det er Ej, nej, det, jeg, jeg, jeg kom for at mindes farmor. Jeg gider ikke høre om en eller anden mand i et land for 2000 Ej. år siden, der måske tryllede lidt. Lige Fuck lige ham. Det var ja. ikke det, jeg kom for. Men det er slet ikke det, der er motivation for at tage til en begravelse. Nej, Overhovedet. på ingen måde. Jeg synes, jeg har et problem med dåb efterhånden. Fordi, og det snakkede jeg faktisk også med min kæreste om i går på Venner, at øh, du står og siger ja på barnets vegne. Ja. Og du står og siger ja til ting, du ikke holder. Vil du opdrage dit, dit barn i den kristne tro? Ja, det vil jeg da. man han får da først 0, når han fylder 14. Og så det, siger folk ja. Det, det. Men, han bliver da både konfirmeret, det hele. Ja. Nå, men helt ærligt, det Jamen, det. Man skal gerne knække, når der en knald, og han trailer og noget guld. Ja, nu vær. Ja, hold nu op. Jeg bliver simpelthen så rasende, resten af han står og bare taler om Gud, som han ved det. Ja. Det er slet ikke en tro for ham. Men jeg ved jo, det er sådan her. Så I skal huske at gøre sådan her. Og når Gud ja. siger det her, så er det det her. Hvis man skal sige noget positivt om religion, så er det, at vi næsten, eller vi, nu siger vi, katolikkerne har fået en ny pave for ikke så længe siden. Og han virker faktisk af en pave at være til at være en ret cool dude. Nå. For han har i flere tilfælde sagt, hey, lad os nu lige have lidt respekt for andre og os selv. Og Fedt. Hey. Han er faktisk ret large. Han er slet ikke paveagtig sindssyg i hovedet. Og virker det virker lidt ret. Så det virker da til at der er håb for for folk Det er jeg glad for øh, Jeg kan jeg bare tænker. huske jeg blev, jeg blev først rigtig rasende da han, øh, Jeg kan ikke huske hans formulering Men det han fik sagt det var at Forholdet til Gud er vigtigere End forholdet til andre mennesker ja. <laughs> Så det ja. vigtigste forhold at pleje Det er dit forhold til Inden. Noget der ikke eksisterer ja. Det er vigtigere end forholdet til dit barn Til din mor, til din far Til din kæreste, din kronemand ja. Det er, meget, ja. det er meget mindre sindssygt end de mennesker, der Hilved. der beslutter sig for at leve i en computerverden eller andet. Fordi de er jo fucked up, men hvis du ja. beslutter dig for at tage indsyn til en usynlig mand, så er du og godt men det menneske. Er, det er deprimerende og håbløst at tænke på, at der er nogen, der stadigvæk ikke forstår, at religion ikke er rigtigt. Det er nogen, yeah. nogen har fundet på. Jamen sådan har jeg det også, men jeg, har det også, jeg kender også folk, der der tror på det, og dem har jeg synes de er så søde, og rare og de de, Og søde. de er kloge mennesker, og de må tro på lige hvad de vil, så længe de ikke ja, ja. har af mig det, og det gør de heller ikke. Nej, nej. Og det er så fint, og det er lige meget hvad du tror på, så længe du bare holder det for dig selv. Og det kan vi jo sagtens sidde her og sige, når vi i en time bare har sagt det. er, kræt, det er. Men... Nå, men det er jo fordi, vi lige debatterer noget deroppe i tiden. Ja. ja. Øhm, <tøk> jeg tror bare, jeg, men det er også fordi, jeg er jo slet ikke på den der med, at man skal bekæmpe religion. Jeg opdager, jeg ser tit, at Brian Mørk på Facebook skriver noget om religion, mm. sådan bekæmper det lidt. Og det er ja. fordi, for mig at se, at det jo altså det er jo nærmest gammeldags at bekæmpe religion. fordi jeg synes jo, at jamen, er vi ikke videre end det? Ja. Altså er vi stadigvæk der, hvor vi sådan om men, religiøse mennesker, de var dumme, fordi de tror ikke på noget, og de tror på noget, der ikke findes, og sådan noget. Altså et eller andet sted, men er vi ikke videre? Gider mm. vi bekæmpe dem? Skal de ikke bare nu ved jeg godt, nu taler lidt mod os, men et eller andet sted skal de ikke bare have lov at gøre det, og så på et tidspunkt siger de døde? <laughs> og så er der jo. flere også, der. der problemet er forstår, jo, når det, at det er noget, man, sammen. når det er noget man når det noget man videre. Det er jo ligesom. Mor det er det der problemet med dåben for eksempel. Ja. Jamen det, det, ja, det bliver så ulækkert, når man trækker børn ind i det, ja, ja, det Ved blivet du blivet hvad, hvis voksne mennesker har besluttet sig for noget dumt, så fint nok Det kan ja. jeg ikke. Altså, så må, det må man bare acceptere At det er ikke er alle voksne mennesker ja. Der er voksne mennesker Men det er jo ligesom racisme jo ja. Racisme er jo heller ikke noget, du er født men Det er noget, du lærer ja, ja. Når, når en 12-årig står og siger racistiske ting Om muslimer Så, det så er det ikke noget, han selv har fundet på Det er noget, han har hørt sine forældre sige ja. over aftenbordet Og så er det de forældre, der er nogle fucking idioter altså, Lad nu være med at lære dit barn At have andre mennesker og vil du hvad? Ja, vi skal, vi skal videre. Jeg tror, vi skal til at have det lidt sjovt. Ja, fordi jeg tror... Har vi to ikke øh, ligesom dødstømt os selv nok nu? Jo, jo, jo. Ved at sidde og have bizarre holdninger til For ting, og folk har meget voldsomme holdninger til. Vi, øh, der bliver udstedt en fatwa og vi bliver korsvestet, tror jeg. Ja. Meget, meget snart. Men på en anden måde synes jeg, vi har talt pænere om muslimer, end vi har om kristne. Ja. Men det er også fordi, kristne, dem er vi selv en del af. Så det må vi godt svine til. Ja. Det synes jeg virkelig. Ja, ja, ja. Nå. Du har lavet en quiz? Ja, vi skulle ikke... Der var ikke... Nej, men jeg synes, vi skal have quiz først. Okay. Jamen, jeg finder den lige frem, Elias. To sekunder, og så... Øhm... Martin finder en quiz. Han finder en quiz. Og for lidt fisk. Ja. Tak, fordi du talte ind over øh, min fine, fine quiz jingle. Men lad mig vente den og sige uh, tak, fordi du satte den fucking jingle på, mens jeg sad og sang, mand. Undskyld. Der er quiz nu, Elias. Ja. I dagens anledning er det mig, der har prøvet at lave en quiz. Og det Jamen, er en jeg lille... synes, det kunne være lidt spændende at være ham, der gættede. Ja, men det øh, er jeg glad for. Fordi jeg tror, du er bedre til det end mig. Til at gætte? Ja. Jamen det er, fordi jeg er så fandme klog. <coughs> ja. Jeg har lavet en, en lille hurtig nyhedsquiz. Jeg har fundet tre nyheder, og du skal... Øh, jeg riser den sådan lidt løst op, og så ja. skal du ligesom gætte, hvad det er, der er den rigtige historie. Ja. Øh, den første, jeg har fundet, den handler om en øh, dreng på 8 år fra Australien der havde fået det sådan lidt skidt. Han, han, havde fået, han, han skulle til lægen, for han havde det ikke så godt. Han havde fået sådan en, en specifik form for forgiftning. Jeg kan ikke sige, hvad det er for en Men han havde fået en specifik form for forgiftning, og så opererede man nogle fremmedlemer ud af ham, som havde ligget inden i ham i et bestemt stykke tid. Du skal gætte, hvad det er, man opererede ud af ham, og hvor længe det havde ligget i hans tarm. Er du med på den? Ja. Var det A, otte små viskelædere, der havde ligget der i to uger? Var det B, 57 blyhavl, der havde ligget der i to år. Blyhavl. 57 blyhavl, der havde ligget der i to år. Var det C, 36 ølkapsler, der havde ligget der i tre måneder? Eller var det D, to par hvad der havde ligget der i 18 år? Det var i hvert fald ikke hvad <laughs> øh, sige. Jeg tror, det er viskede. Det er viskede? Ja. Det er forkert. Hva? Det er 57 blyhavl, der havde ligget der i Hvorfor to år. Havde han i det er gangen? fordi, det er øh, han havde fået en blyforgiftning. Yeah. Og man kunne ikke forstå hvorfor. Og så sagde familien, at det er fordi vi nogle gange spiser de her gæst, som min mand har skudt, som der måske har været nogle havlige. Men så siger lægerne, ja, men det ser ud som om, der er ret mange havl nede i ham. Altså, der er, det, det er ikke bare to, det er ikke bare tre. Og så måtte børnene i familien indrømme, at de for nogle år siden havde lavet sådan en leg, hvor de spiste øh, blyhavl. De havde fundet øh, farens øh, havl, de havde taget havl, altså bare sådan nogle løshavl, og så havde de bare siddet og spist dem. Og så kan det ikke komme ud om bare. han havde 57 små blykugler liggende nede i sin blindtarm. Som var faldet derned og bare lå der, Og så bare sendt bly ud i kroppen Men kunne det ikke også blive småfarligt? Jo, men han havde fået blyforgiftning Hold da kæft han havde, jo, altså Nå, var, ser, han havde jo en massiv klump bly nærmest Liggende nede i sin tarm, ser, der ser, bare sendt blod ud i Seriøs eller mil fra Det Døvde ham der <laughs> 57 blykugler 57 i 57 blykugler to i kuglerne. Nå, det var ikke så godt Der tabte jeg lidt Okay, ja, næste men, spørgsmål Du kender okay. ja, godt uh, internetporno du det, ved godt at man det, kan finde det, det siger mig et eller andet. Du ved godt at man kan finde nøgne mennesker på internettet, ikke også? Hvis man søger længe nok. Har du prøvet det nogensinde? Det er ikke umiddelbart noget der ringer en klokke, men Nå. jeg har hørt nogen snakke om det. Ja, okay, Nå, men, med men, med, internettet, lige, men internettet, der, der, har, det, der er sådan nogle steder hvor man kan finde Der kan man sige man går ind og bare finde folk man Så altså, kan man finde videoer af folk uden tøj, på der godt kan lige Hold da op, det kunne da, da godt være øh, en tidsrøver kunne øh, det ikke det? <coughs> Det kunne det godt. Man kunne ja. godt forestille sig, at nogle mennesker har altså, brugt øh, en rumtid på det. Ja, okay. Jeg Lå, ved, jeg ved ikke så meget det? om det selv, men, hvad med det? Men, men har du tænkt på, hvis du nogensinde har set sådan noget på nettet, har du så tænkt på, hvor i verden det sådan fysisk ligger, hvor serverne befinder sig? Nej, nej, det er ikke det, man sidder og tænker på. Mm. Når man, det er ikke lige det. Men jeg har fundet en artikel, hvor de lige uh, gør det op. Det er ikke det første, man tænker på, når man ser jeg kan fortælle dig, at USA er det land i verden, der huser mest internetporno. Okay. Men hvem ligger på anden pladsen? Er det A, Polen? Er det B, Holland? Er det C, England? Eller er det D, en mand fra Køge? Holland, Polen, England eller en mand fra Køge? Polen. Ja. Polen. Polen? Ja. Det er forkert. Fuck! Det er Holland. Hvorfor Holland? Fordi de er så frisindede dernede med træsko og blomster og has. jeg, jeg, jeg, jeg tænkte, at det var ikke kunne være Holland, fordi det var for lille. Et land. Men det var hvert jeg to Polen, fordi der, der tænker man altid, at det er et klamland. Ja. Og en mand for køge, fordi folk ja. får køge, de mega varme. Ja, ja, ja, ja, Nej, Nå, okay. men det er simpelthen Holland. Jeg kan fortælle dig, at USA har 60% af verdens porno liggende. Det svarer stille og roligt til 428 millioner pornosider. Holland ligger på andenpladsen med 26%. Det er altså det spring, der er fra førstepladsen ned til andenpladsen. Oh, det er meget så der er to lande. Holland og USA udgør 86% af... Eller har 86% af verdens internetporno. Og det er lige 14% af hos en mand i køge. Ja. <laughs> ja... Primært. Klamme life. Nå, men du kan stadigvæk nå at få... Jeg, at kan, nå, jeg du kan, få kan nå, jeg kan nå fucking point, man. Okay, ja. kom så. Der er en ekscentrisk mand fra Kina, en gammel doktor der har brugt de sidste seks år på at gøre noget ved den bygning, han bor i, som er rimelig bemærkelsesværdigt. Men han har ikke spurgt dem, der ejer bygningen om lov, og han har ikke spurgt myndighederne om lov. Han har ligesom gjort noget rimelig markant ved den bygning, han bor i, uden at spørge om lov. Og det, han har gjort, er noget, man normalt skal spørge om lov til at gøre. Okay. Hvad er det, han har gjort? Har han A. Fyldt kælderetagen med vand, så der er indendørs pool? Har han B. Indrettet hele sin lejlighed som en minizoologisk have? Har han C. bygget et kunstigt bjerg med tilhørende bjerglejlighed på taget, eller D. malet sit ansigt i kæmpe format på bygningsfacade? Okay, så lå i kære. Nej. Hes! Er det bjergtoppen? Ja, fuck, jeg tænkte det nok. Der er et billede af det. Han har seriøst, det er sådan en stor. Kan at se det? Jamen, jeg kan lige jeg finder lige fra. Det er her. Her kan du se det. Det er altså noget af en. What? Det er et stort højhus der er måske det ved jeg ikke 20-30 og så oppe på toppen har han bygget et stort kunstig bjerg med hvordan har han i bygget et bjerg, uden der er nogen der har sådan det? De Jamen det er også færdig. det han har brugt 6 år på det der må jo altså jeg forstår, forstår noget, ikke det, hvordan det opdaget. kan lade sig gøre men det er altså en skal han, skal han pille det ned igen det, <laughs> det håber jeg ikke for ham fordi det kommer til at tage 6 år mere i hvert fald ja yeah. no, men det ser det ud som noget af bjerget hænger jo sådan ud over Nå, men se, det var og det sådan var, noget. var tre fejl på kvisten. det var bare 0 rigtige ja men det er da keder dig det var tak til tab kan jeg få en brud det kan du da godt, hvis... Øh, øh, ved du hvad? Jeg glæder mig til, at vi skal prøve at lave radioen på det. Der gætter at det er lidt hurtigere. Jeg det her. tror jeg ikke, at det går på standby. Nej, du kan, få, du kan lige få en prot igen. Det er sådan, jeg har det inde i lige nu. Ja. Men... Øh, jeg vil faktisk gå så langsomt til at sige, at det har været en god snak. Det har i hvert fald været en... Øh... Jeg tror, jeg vil gå så langsomt til at sige, at jeg tror, at vi får reaktioner på den snak, vi har haft. Måske. Men det er jo også kun godt. Det vil i hvert fald være en rar afveksling fra de konstante erektioner, vi får. Vi <laughs> ja, I skal simpelthen stoppe, vores facebook flyder over med billeder af eregerede tidsmænd. Ja, og, og kan vi så i det mindste få en slapen i ny Bare lige så vi kan sammenligne. Men de der konstant stive pikke der, det er givet... As... <laughs> skal vi logge af på noget hyggeligt? Ja, det kan vi da godt. Æ... Du vil gerne fortælle lidt om... Jeg kan fortælle lidt om, at jeg er blevet handy. Ja. Men det kan jeg gøre i en aftro, hvis der. er. Kan du gøre det så hurtigt? Ja, det Vil du, du ikke jeg. lige starte, og sætte autoen på Jo, jo, du kan sidde og hygge dig lidt med det. Ikke? det er fordi, jeg har jeg har blændet en dør, ja. og så har jeg sat hylder op. Og det er ikke gået så forfærdeligt godt, men det gik okay. Det skal lige rettes lidt til på sigt. Og nu er vi nået dertil, hvor jeg skal prøve at bruge en rundsav for første gang i mit liv i den her uge. Der er det, jeg bliver nervøs. Det er jeg også. Ja. Seriøst? Jeg er nervøs, for jeg skal bruge en rundsav. Gør det mig til en mindre mand end normalt? Næh, nee, det gør du da bare til en fornuftig mand du skal, det gør det ikke det? du skal håndtere et stykke elværktøj Med en roterende savklinge Præcis Der kan sæve hænder jeg... og føder af folk sådan Jeg har simpelthen så mange præcis til at bruge Men det er fordi jeg skal lave et bord til mit køkken Og så på fredag får jeg besøg af en maler Så jeg for, at <laughs> Og det er nu... primært det sidste Og, så, og nu, nu hvor maleren kommer og skal lave min vindue på et tidspunkt jeg, tænker, at jeg kan lige så godt lige få lavet de projekter færdigt Der griser i min lejlighed ja. Sådan at når han så kommer og griser, så kan jeg gøre rent en gang Og hvis han ikke ligesom, gør det ordentligt Så har du en så kan du liggende Præcis, jeg har også en økse og en, en voldtægtsmand ja. I maven Men jeg er egentlig blevet lidt handy og det, og, det, og det jeg bare er blevet lidt glad for Det er at jeg har faktisk også været handy med min bil ja. Jeg har repareret midterkonsollen Fordi den var blevet løs. Det var fordi der var en skrue der sad lidt forkert Så fik jeg det hele skilt ad og sammen igen Jeg har skiftet pæren i højre forlygte Fordi den var sprunget Sådan. Øhm, jeg har knækket antennen på bilen, er ikke så hængende. Øhm, og jeg har, øh, det, det, jeg det, har øh, <laughs> du at, du at slippe sted med at sige at det. Jeg har, lyder, som et, jeg har et underjordisk parkeringsanlæg der hvor jeg bor, hvor man skal tage en af. Men jeg kunne ikke få den af da var i er fast, fordi jeg skal vinde gået sådan lidt i stykker. Og så tænkte jeg, jamen, den den sidder ikke så højt den antenne. den er sikkert lav. Og hvis bilen bare kører foran landet, så så knækker den ikke af, så kørte jeg den ned, kørte den op dagen efter, og så lå der bare sådan en tændende ovenpå, den, fordi den var knækket af i luften nærmest. Så den var, den var rimelig smadret men jeg føler mig stadigvæk ret hængende. Ja, Det synes jeg også, du er. Så jeg skal også til at lave badeværelse Ja. Men det er bare noget med at sætte et spejl op og nogle hylder. Det er ikke sådan noget med at, at køre klinger og rør Nej, det... det er nok meget godt. Så det glæder jeg mig til. Og så det synes jeg, øh... vi skal høre mere om næste gang, hvis du har noget det. Lad os aftale, at bordet er lavet næste gang. Ja, i hvert fald. Og du har øh, alle dine fingre. Ja, skal vi ikke også sige det. Og din kæreste er intakt. Ja, fuld følelighed og ingen øh, mor på samvittigheden. Præcis. Det er målet til næste gang. Så synes jeg, vi skal sige øh, tak for i dag. Øh, vi vender tilbage forhåbentlig. Inden for kortere tiden der er gået mellem de sidste to afsnit. Der, er står bare vent tilbage næste uge. Ja. Yeah. Det lad os sige at det er som udgangspunkt det yeah. er Stille roligt. Og så have det mega fucking godt til vi ses lyttes ved igen. Os digliges. Stig Og hårdt tilbage.